ekaitze bergaretze duela urte bat toki berean ginen, momentu berean zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Ba, Ilaz, e, Baijonako festetan greba ezigiteko autetxieek eta gure zuzendaritzak hitzemantzigutela, hainbat eta hainbat gauza beteko zituztela eta eta sinetsi genuen eta geroztik urte bat pasada eta asteko hitzemandako gauza batzuk ez dituztela baterebe bete eta orduan ba gaur beste aukerarik ez zaigu gelditzen ba muturrea inoiz ateko greba egiteko eta iaz ez bali gutei hori prometitu ez bali gutei ezurrikarran grebaia zekingo genukeen baina gaur gaurra tokatzen zaigu Prantxaurreko egin duzue, eskatzen duzueena ez dirudi beste mundukoa denik, aldarrikapen nagusiak zuen aldetik zeintzuk dira? Zera, ni bi, bi taldetan seikatuko nintuzke lehenik, ba errandizu dena jaztik, promesa batzuk egin direla, eta hoiek ez direla bete. Eta hori indikant, betetzeke daudela, eta hori, bete beharko dituzte, noiz baita, goiz bain, baino lehen. eta Eta intzineko horiek nonbait osatzen dute bahori, zoru... Zagit, zoru bat eta horren gainean etorri dira aurtengo eh, bahori, aldarrikapenak edo eskaerak. Baina eskaera horiek eh, sindikatuek negoziatzen dara matzate, orain dela, haste edo hilabete batzuk zuzendaritzarekin eta negoziatziak badakegun nolakoak diren, ez dira intzinatzen sekulan edo saiatzen dira alde batetik edo bestetik ziria sartzen, eta orduan bah, sindikatuetako ordezkariak. Ezin dute gehiago, ezin dute gehiago, eta orduan baliatu dute greba bisu bat zegoela ez aurtengo aldarrikapen orientzat, ba, grebara deitzeko, baina aldarrikapenak horiek baino askoz gehiago dira, eta horien artean, eman dako hitzaz aparte, lan baldintzak. Ez teza etela esan, sos gehiago nahi dugula, da jende guztiak nahi koluke sos gehiago, baina hori ez da kontua, lan baldintzak bereziki. Ikusten da, beraz, ala ere, multzo eder bat bilduzarete goizontan, ikusten da langileen aldetik ja, aski erraiteko momentua dela, jendea ikusten da aserre eta akitua. Bai, jendea aserre dago eren jaz esperantza bat sortu zen, e, akordioa lortu zenean jaz jendea pozik zegoen berriz autobus hartzeko, bestetan eta parte hartzeko, eta gero urte bat pasa da eta Eta hori, eta pixkanaka, jendea eta gerota eserreago, eta, bueno, lehen entzun zuen bezala, bai, jendeak enpresatik alde egiten du, gerota jende gutxiok hemen lan egin nahi du, eta bai, aserrea eta egoneza eta sekulan baino okerragoa da. Zer da, presioa sentitzen du zuena? Presioa bai, baina adibidez zuzendaritzatik zuzen etengabe arau berriak edo ertxapenak ezartzen hartzen dizkik, ertxapenak. Dela, orain, lantegira sartzeko txaleko horia or, jantzi behar dugula. Besteela, zigorra. E, dela orain tailerrera ezin dugu sartu, bestela seguritateko inetakoak behar direla, eta eta orduan langileen arteko harremanak guzi horrekin okertu egiten dira, eta beste ertxapen pila bat. Eta ertxapenen ondoan, edo horien konpentsatzeko, deus. Gaur beraz hasiko duzu e, greba, eta... Momentuz berririk ez ea zer diona Euskal Elkargoko buruak, ea zer dion oraina beraz Garraion sindikatuak? Ba, nik espero dut e, nonbait zentzuz jokatuko dutela. Itzmanakko itza beteko dutela eta seinale oso baikorrak ematen badizki gute, ba behar bada lana berri sartuko dugu, baina sinesgarritasuna arrunt galdu dute con tanta falta. Vale. Miles.